De mult, tare de mult și de parte, tare de parte Era o țărișoară mică înconjurată de munți La marginea acestei țărișoare se întindea un ținut străjuit de jur împrejur de o pădure deasă de stejar bătrân. În mijlocul acestei păduri se găsea o casă mică John Pădurarul își ridicase căsuța singur cu mâinile lui harmice O făcuse mică pentru ca vântul să nu o dărâne Și o făcuse roșie pentru ca oamenii care treceau pe acolo să o zărească de departe și să poposească și pe la ușa lui Ana, soția sa, îi era credincios și nedespărțit tovarăș de viață Copii n-aveau și din pricina aceasta, Ana era mereu tristă, îngândurată și tare se mai simțea singură Când John Pădurarul pleca în desișul pădurii după lemne Într-o seară, John Pădurarul a aprins lampa și a pus-o pe masă Ana s-a așezat lângă el pe un scăunel, împletind un ciorap gros de lână Eu zic să mă apuc de lucru chiar din seara asta Vine, draga mea. Deja lui tare și mult de muncă la ea nu o să-mi ajungă o singură zi ca să-l tai Mâine pe noptat ori să vină căruțașe după el și eu nu o să-l dovedesc Vorbești de bărbat și eu gândesc la fel Afară este lună plină, așa că o să vezi foarte bine să lucrezi Atunci eu plec Tu culcă-te și... și lasă gândurile deoparte Bine, bine, dragul meu Dar până adorm, mi-ar place să te aud cântând în pădure Întotdeauna cântai sejare, nu știu de ce, da. Îmi pare că îi aud suspinând. Doar miștită. Da, aceasta nu vei auzi decât cât o meu. <laughs> Noapte bună. Noapte bună. Tejarul e bătrân. Bătrân l-am apucat și eu de când eram mic, dar ce să fac? Trebuie să-l tai. Iau bani pe el și iarna care o să vină o să mi se pară mai ușoară. Hei, dar de unde să încep? Ia, de aici, dinspre partea lunii. e acolo? Eu zina stejarilor, te rog fierbinte Știu, știu, să nu tai copacul te rog. Știu, dar n-am încotro De fiecare dată face la fel Vi și plângi și îmi zdrobești tine Dar ce fi crezând că eu am inimă de fier? Întotdeauna îmi ieși în cale și plângi și plângi Nu, nu, drăguță, nu se mai poate am și eu inimă fierbinte de om și nu te mai pot auzi cum plângi Și apoi, ce să fac? Trebuie să muncesc, nu? Trebuie să-mi câștig și eu 500 de pâine. Ai dreptate, dar nu-mi tăiaște jarul acesta Așa de bătrân Din el a crescut toată pădurea. Nu, nu, nu-l nu tăia, te rog, fierbinte Îți voi în schimb să-l tai pe oricare altul nu, nu, nu, nu, nu se poate. Știi ce? Îți făgăduiesc că dacă mi-l lași, orice îți vei dori, îți voi îndeplini. Hai să vezi. În stejarul acesta m-am născut eu. În el am crescut. În ramurile lui își fac toate privighitorile cu Te rog, te rog, nu-l tăia. Oh. Tași din gură și nu mai plânge atâta. Bine. Nu-l tai. Dar să știi că din pricina ta, la iarnă o să-mi fie foarte greu. Ce să fac dacă am inimă slabă și nu pot vedea lacrimi? Iaca, ți-l las. Îți mulțumesc, John. Ești un om bun. Îți mulțumesc mult de tot și nu uita că ți-am făgăduit ceva. Nu, nu, nu uit. Poate, dar cum de te-ai întors așa de vreme Ți s-a întâmplat ceva? Nu. No. Eu credeam că ai să lucrezi asta toată ziua, parcă așa spuneai Una e vorba în casă și alta în pădure Dar ce ai pățit? E, cam întotdeauna, zâna cealaltă mi-a ieșit plângând în că Să nu tai Stejarul că e cel mai bătrân, da, da, da. că îl iubește Și cum mă știi inimă moale, l am lăsat Ce bine îmi pare! Și eu iubesc Stejarul cel bătrân Da, vă vă pare bine, dar... da. Dar lasă, John! O să ne descurcăm, noi n-ai nicio grijă. Banii, cum vin așa să-și duc. Zână ar fi plâns într-una și până la urmă ar fi murit. Ah, dar stai. Am uitat să spun ceva. Hm? Zâna mi-a făgăduit că dacă nu-i este îmi va îndeplini o dorință. Oh. Ah! Ce zici? Ce să-i cerem? Da, să nu ne privim. Să ne gândim bine. Eu zic... Eu zic... Eh? Să-i cerem un copil Un copil? Toată viața ne-am dorit un copil să i cerem Nu vrei? Vada, vada Un copil Și copil? când de mic Chiar cât un el. Un copil să fie Să avem și noi în casă bucurie și lumină Vene, zici nevastă Un copil ne-ar înveseli căsuța Un copil îi cerem Cine e? Care, băiatul nostru. Băiatul nostru? Băiatul nostru. Ha, a, zână, zână ne-aș îndeplini dorința. Iată, fuga neva să-și deschide. Hai! Hai, Edra! Edra, dragul nostru băiat! Ha, unde ești? aștept? Aici, aici, uite că jos! În jos? Ha, iată, uite, John, ce mică! Cât un degețel! Chiar așa să și numim degețel! Și are și ochi, și are și nas, și are și gură Mai cu seama gură <laughs> Ei, stăți, știi că îmi place băiete? Păi cum să nu vă plac dacă sunt copilul vostru? De genți de gențea, de genţial, ia spune Îți trebuie ceva, o fi foame? Nu, ziua mea a dat și haine și de mâncare Și mi-a spus, Tom, vei să-ți iubești părinții că oameni buni? Să le fi de folos? Să-i și când e nevoie să le dai și mână de ajutor <laughs> <laughs> <laughs> Și mâna lui e câte o așchiuță <laughs> Da, dar în schimb sunt isteți Nu să vă fac griji, o să vedeți <laughs> Dragul tată. Mie, mie îmi place să muncesc Dați-mi să fac și eu ceva Sau să plecăm Unde să plecăm, că de-abia ai venit să plecăm în pădure! Să adunăm ciuperci, să vânăm iepuri... Iepuri! Măi degețel! Măi degețel! Mi s-a înselinat casa și sufletul de când ai venit! Atunci dacă băiatul vrea în pădure, să plecăm în pădure! Plecăm în pădure! <laughs> Ia dă-i o băsmăluță roșie ca să pună În Îndată! O băsmăluță roșie se vede de departe! Bine te-ai gândit? Rămas bun, mamă, dragă! Și ai grijă! Coace pâinea, cu ce plăcintele, cu ce și până venim noi, o să fim flămânzi. <hide> Hai. Vegetar, eu mă duc în lumină să apundez de Tu adună în cănița asta azi, da? <hide> da, da, da. Uite-te și după ciupești dacă vrei, da, să nu te îndepărătezi prea mult Nu, n-ai nicio grijă, aici mă găsești Bine. A plecat Aplicat! A plecat Iată, ce copil A... Încă n-am văzut așa minune Oare o avea minte? E, asta e bun, om fără minte ai văzut Cum să nu văzut pe tine? Da. Știi ce? Eu zic să-l furăm. Cum, cum, cum să-l furăm? Păi cine a schimbat meseria? Noi suntem hot serioși, nu ne încurcăm cu nimicul de-astea. Eu-l fur. O să vezi tu cum o să ne scoată micunțul ăsta din toate încurcăturile său? Am un gând grosav. Ai dreptate pe el. Stai, stai, stai, stai, nu așa grămadă, că îl uh -huh. speriem să-l luăm cu duhul blândeții. A, bă, da, da. da. E, flacăule. Flacăule. flacăule. Păinicule. Noi oameni buni. Poinicule. Atunci îmi pare bine că vă strigați <laughs> Unde sunteți? Veniți încoace! Ai, bună ziua! Ce băiat, ce băiat mare! mare e bună să vă fie inima! <laughs> Dar ce face? Aici ești singur? Nu! Tatăl meu, păduraru, s-a dus să vâneze un iepure mm -hmm. Eu culeși eu. Mm -hmm. Vreți? las și voi! Hai, e, no, no, no, no. e bună! E dulce! Nu, no, nu, no, nu! No, no. Mănâncă tu la soa! Da, cum te cheamă? Domnul degețelul! Ce nume frumos Degețel, degețel, dragă, nu vrei să vii cu noi? Să ne dai o mână de da, ajutor O de ajutor? Da, da. De ajutor? da, de da. Nu să nu, adică nu pot Sunt doar și am spus că l așteptăm aici păi nu lipsi A. mult Avem mare nevoie de tine, drăguță nu Numai tu ne poți ajuta nu. Tu ești nădejdea noastră Cu ce vă poți fi de Folos. A, să-ți explicăm Uite, în satul vecin sunt numai văduve și copii orfani e, Și noi ne-am gândit să ajutăm tot satul Chiar așa Să ajutăm un sat întreg, e? un lucru mare Păi nu, pai nu de, asta cam așa e Și ne-am zis e. De unde să luăm pină, deci a, bani? În Că vizteria e pina De ce arăta acolo la băne și fără niciun folos e, Chiar așa stau în întuneric săraci Nu-i vede nimeni Da, săraci de ei, ei spune și? Ei, e greutate e că nu putem pătrunde acolo, pentru că. Suntiți cam ca vânna! Ce deștept e, nu? Da. Chiar așa, bine zice. suntem cam, cam E Și ziceam că tu să intri înăuntru printre zăbrele Să deschizi geamul Noi o să-ți lăsăm o fringhie în jos, așa, Și tu să legi de capătul ei să culeți cu bani Nu câte unul Apoi noi o să dăm fuga în sat și O să-i împărțim pe toți până la unu. La, la vădule și la orfani Dar Oare nu cumva facem vreun rău? Vai, se poate! No. Cum așa? Ca să dai ajutor unor văduve și unor orfani e rău? Cine a mai auzit-o n-aca asta? Adevărat! Merg! Dar vă rog să mă aduceți repede înapoi nu no. no faci nici o grijă, nici nu apucă pădurărul să-mi puște iepurile și tu ești aici Hai să mergem! Hai, hai, suie aici pe mâna mea, hai, să, hai, să pornim repede pe cai, Da. E, prinde capătul flunghi și leagă să bine, să nu se restoare cu cumva vreun banuț. Întocmai. Visează, tămă. Ei. Mai sunt mulți. să colei. Așa Să nu lași niciunul să 8. Ori să ajungă banii pentru A? tot satul. Da, cred că da Gata, ăsta e ultimul săpuleț Ultimul? Da, și pe urmă lăsați primiia în jos Da, da, da Să da. mă acât și eu de ea și mai repede Cine a strigat? s-a părut Am spus eu că l-a strigat Nu se poate, am auzit bine Ia să numărăm sacii Hoții! Hoții! Săriți! Hoții! Au Sari. Bine că au deschis ușa. Să o iau la sănătoasă nu nimic. Îi prind eu pe hoți. Ori să aducă-i toți bănuții înapoi până la unul. Ah, dar ce se de aici în praf? Un ban de aur. Au pierdut un galben. Cum l-am găsit eu pe acesta, am să-i găsesc pe toți până la ultimul crăițar. Până un altă da? Să pun bănuțul în buzunar, așa? Și stau la picior. Ah, părinții mei ori să creadă că m-am pierdut. Ah. Mă copilul singur în Păiană. Sunt vinovat. Ce să fac? Sunt vinovat. Nu a fi înghițit Nu, nu, nu spune o vorbă ca asta. Sau... poate s-a fi rătăcit. Și eu cred că s-a rătăcit. S-a rătăcit, asta e. Mă duc să-l caut. Poți <gătă> să intru? Eu simt... Degețel! cel. iată-ne! Unde e fost? Wow. Wow. Eu m-am ascuns după ciupercă și l-am întrebat Ursuleț, vrei smeură? Și el mi-a zis Vreau smeură, cum să nu vreau smeură? Atunci poftim smeură Și am dat tot coșulețul și el mânca yeah. <laughs> Ce yeah. m-a mai făcut cum cu mânca? Ah, bine că nu te-a mâncat și pe tine Ar fi vrut el, dar eu i-am spus mai ursulică, oricum mine, ori fără mine, tot una <laughs> Și el decolo. Ai dreptate. Eu o repede la sănătoasă, ca altfel și-au fugit. Mamă, Tocmai mai am luat o și mă gândeam la tine când ai îmbrat. Uite acuși plăcintele și... Ia, ia, ia, ia, ia, ia, atent, nu te-a plecat prea tare peste copai să nu cază în ea. Nici o mă uși cum prămânți aluatul. Mi-a căzut pănânțul luat. luat, Ce mă fac? nu nimic o să-l găsesc când o să mănânc plăcintele. Nu trebuie să mănâncăjezi pentru asta. Ce tot spui tu acolo Spuneam de Spuneam că la masă am să mănânc toate plăcintele, toate! <laughs> eu singur, sunt așa de flământ. Să le mănânci, dacă ai să poți să le, le mănânci. Mănânc, -a. <laughs> cine e acolo? Suntem o săpânirii. Aaa, ah, dumneavoastră, poftesc, poftesc. Mergem din casă în casă să căutăm niște coți. Coți? Ce fel de <laughs> Să mă în ceasca de cei. Ah, e plină, ce mă fac? Păi nu știți? N-ați auzit nimic? Nu, ce să auzim? Astăzi, pe la ora 12, în plină zi, a fost golită toată viseria. E Adevărat? Până la ultimul e, creițar. Și acum îi căutăm peste tot pe hoți. Dacă umblați de astăzi, de la prânz, se vede treaba acum, sunteți tare obosiți. Da, cine-i de asta? <hă>, băiatul nostru, tom de gețel. <hă>, Cât de mic e. și da. ce esteți? Ia vină tu aici lângă mine. Da. Nevază, iadă să cinstim oamenii cu apă rece de izvor și să le dăm și lor să guste din plăcintele noastre. Ia, ia, ia, Ia le pe toate aici pe masă. Așa, așa. Pune și colace. Și colace, și colace. Eu de apă sunt, să mulțumesc, nu mai turna. Dar plăcintele niciodată nu mi-ajung. Ok, dar bune mai sunt. Bune, n-am ce zice. Și moi se topesc în gură. Ah. Ah? ce mai fi și asta? Era să-mi spărg mărsteaua ce? te uite ce-am găsit în plăcinte Un ban de aur Ce mă fac? M-au prins Hoții! ăștia ei sunt Și cât pe ce să ne ducă de nas? Nevasta de plăcintele, de la apă să se Și ei bani! rușine Unde-s Care-s hoții? de mine ce năpastă? Noi suntem hoți! Voi, sunteți arestați, ați furat banii și i-ați dosit Iată, și mărturie Ați ascult bani în plăcinte Ta, un Căutați, căutați peste tot, vă dau da, voie a... Și dacă-i găsiți, da. mă dau prin? Orică-i da. găsim, orca nu-i găsim, da. aveți aceeași soartă, Jute și, și moartea Hai urmă, nu-i căutați-vă, să am fost că m-am dus după hoții aceia Cum de-am crezut că sunt oameni buni Urci, jale și cine nenorocire Bine, tine. Niciosel. Da! Cine e? mea! Buna mea! Ajută-mă să vezi ce s-a întâmplat! Știu tot! Acum nu te mai da. văita atâta! Fugi da. repede în foiană! Da. Mai ții minte unde ai stat ieri? Da! Băsmăruța roșie și coșul cu smeur au rămas acolo! Hai să găsești repede locul! Da. Fugi cât te țin în da. picioară! De vale în sejarului cel bătrân da. este o piatra. Da. Piatra astupa ascunzătoarea hoților! Fugi acolo și descurcă-te cum poți și cum va fi mai bine! Las pe mine! O să vezi! Îți mulțumesc mult zina mea cea bună! Nu ar poți de părere să luăm pe degetel. Trebuie să-l primesc un sac mai mult. Păi, mie mi se convine să Eu l-am găsit pe degetel. Fără el, nici în vis, n-ai fi văzut atâta bani. Așa ca, sacul este. Nu, nu, nu. Eu zic să punem toți banii în grămadă și să împartim frateștele. Că, de să Ce fel de frate? Când e vorba de bani, nu am frați Stai, stai! De ce vă certați Nu e frumos! De ce de ce? Bună seara, domnilor. Bună. Bună seara. De, de ce? De ce vinte aduce dracu ce vrei să mă aducă? Am venit să văd dacă ați dat banii în sat, la văduve ce? și la orfani. Tot <-te> <nenuzisul> tocmai înumăram, îi pusese în grăbăjoare și îi după mări. mărit. Dar, Dar cum ai dat de noi, Că nici cea mai mică gângare nu ne-a văzut până acum palatul. Să lăsăm asta. Vorba e că după ce a splicat, tot învârtindu-mă să găsesc o ieșire, am dat o ușă scunsă. Eh? Și ce să vezi? O ping intru... Și când colo, ce să vezi, o sală plină cu bani, grămezi de saci, saci. Plin cu galbe! Da, și ce mi-am zis, ce dreptate aveau prietenii mei, aici sta toată băne fără niciun folos, ce s-ar mai bucura și dacă le-aș spune. M-am strecurat subţiindu-mă ca un greere prin gaura și am venit aici! Păi de, da. Da. Cum? de ce ai venit așa târziu? Da. Cumva te-ai mai abătut pe acasă? Da de unde ce minte aveţi? Cum era să mă duc pe acasă? Da atunci de ce e întârziat atâta? Da. Păi ne -ne. am venit pe jos De am cal, păi da, n-am da, caleaşcă... Da, da, da. asta-i să-i facem caleaşcă de aur! Pe cine mea o care de o să Bine, bine, până tu să pleci mai repede? Acum își da? trece vremea și se poate întări paza! Hai treptate! Păi gata, galop! Unde De Degețele! Aici sus, pe urechea galului. Așa, bine, bine, stai acolo și ai grijă să lucazi. Sinte bine! Foarte bine, foarte bine! Ce cal de ureche urechea calului! Uf, căluțule, ajută-mă tu să-i duc pe hoții ăștia în piață, Unde s-a adunat mulțimea ca să-i pe nevinovații mei părinți Îmi răspunzi, bravo ție, ce bine pare că mă auzi Acum iau o trept înainte Hei! Sta cu tuholo, nu știu, ca lu parcat turbat! De ce ap atrați că nici nu se închisește Hei! Așa, zboară ca fulger nu Hei, nu! Hei! Opreste! O preste! Nu poate! În piață ne-au prins Uite ce-s pânzărătoarea De oh, ce-l ne-au șelat Mare ah! bun. buni Oameni buni Au prins pânzărătoarea Que louco Oamenii au găsit banii pe care îi furaseră hoți. Ei și Tom de Gețelul au auzit atunci atâtea laude și cuvinte frumoase despre istețimea și curajul de care dăduse dovadă, încât o săptămână întreagă a fost tare mândru de isprava lui.